Diavolul. Diavolul este tatăl minciunii, Ioan 8 cu 44. Diavolul stăpânitorul lumii acesteia, Ioan 12 cu 31. Potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cineva să înghită. 1,45 cu 8. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacob 4 cu 7. Diavolul este un vânător de păsări, fii mai presus de lațurile lui. Sfântul Ioan, gură de aur. Fă mereu ceva bun pentru ca diavolul să te găsească mereu ocupat. Fericitul Ieronim. Trebuie să avem o mare beghere, pentru că vrășmașul nostru, diavolul, nu doarme. Odinioară el ne-a dat jos din rai, iar acum nu ne îngăduie să ne suim în cer. Sfântul Ioan, pustnicul. 1450 Războiul cu diavolul pune capăt altui război dus împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne aflăm în vrăjmășie cu diavolul, asta înseamnă că ne împăcăm cu Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur. De nimeni nu se apropie diavolul așa de lesne ca de cel ce trăiește întrândă vie și lene, Sfântul Tihon. Pentru primirea poruncilor lui Dumnezeu să ai simplitate, iar pentru respingerea curselor diavolului să ai și retenie, Sfântul Efrem Sirul. Dar ce să zicem despre dracul care face sufletul nesimțitor, căci mă tema și scrie despre el. Când năvălește acela, iese sufletul din starea sa firească și liapă ia și frica Domnului, iar păcatul nu mai socotește păcat. Fără de legea, nu mai socotește, fără de lege. Pe Dumnezeu e drept, îl mărturisește, însă păruncile lui nu le cinstește. Dei bați în piept când se mișcă spre păcat, nu simte. Dei vorbești din scripturie cu totul un pietrit și nu ascultă. Îi amintești de o cara oamenilor, nu mai are rușine. Ca porcul care a închis ochii și a spart gardul. Pe dracul acesta îl aduc gândurile învechite ale slavei de șarte. Evagrie, monahul Întoarceți-vă cu mintea și cu inima voastră spre cer și spre veșnicie și nu veți fi prinși de diavol. Pasărea cu cât zboară mai sus cu atât e mai ferită de primejdii, iar când se va lăsa în jos pe pământ poate fi ușor prinsă și săgetată. Sfântul Tihon Spurcat și nerușinat este diavolul, deși el se luptă găsindu-se cu mult mai prejos decât noi, totuși și în acest mod ne biruiește. Cauza nu poate fi alta decât că noi nu încercăm a ne afla întotdeauna mai sus de săgețile ce le aruncă el asupra noastră, căci atunci n-ar putea să se ridice până la noi. Dacă ai vedea pe cineva zburând spre cer, să nu te temi, el n-ar putea să zboare, și n-are aripi și nici picioare să zboare sau să alerge, el este șarpe și se târăște pe pământ. Sfântul Ioan, gură de aur. Nimeni nu poate fi înșelat de diavol dacă omul nu va voi să dea consimțământul voinței sale, căci este scris, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, avaserin. Când cineva are butoaie de vin bun, Controlează mereu numai pe cele aproape goale, căci în acestea vinul se acrește mai repede. Așa și diavolul vine la credincioșii aproape goi, la cei plini degeaba. Păstorul lui Herma Dacă n-ar exista satana care ne ispitește și ne strâmbtorează, atunci nu s-ar vădi cine este plin de o sârdie și cine este lipsit de o bună sârguință sau leneș, sfântul Nil Sinaitul. După cum un vânt puternic gonește praful, tot așa brășmașul nostru diavolul este gonit de rugăciunea fierbinte. Sfântul Efrem Sirul Când o oală este încălzită de desubt cu foc, atunci nici musca, nici târătoarea nu se apropie de ea, dar când ea se răcește, atunci ele se așează pe ea. Același lucru se petrece și cu omul, atât timp cât el petrece într-o lucrare duhovnicească, vrășmașul nu-l poate lovi, avapimen. Scopul diavolului este ajutat foarte mult de mânia noastră, mânia este vinul șerpilor, evagrie monacul. Înainte de păcat, diavolul îl prezintă pe Dumnezeu milostiv, iar după păcat îl prezintă drept judecător aceasta e și retenia lui, iar tu fă invers, înainte de păcat să-ți înfățișezi dreapta judecată a lui Dumnezeu ca să nu greșești, iar după ce vei păcătui, să te gândești la marea milostivirea lui Dumnezeu ca să nu cazi în a lui Iuda, spântul Tihon. Prin noi înșine, dacă vrem, el, diavolul, este mare și puternic, iar dacă voim, el devine mic. Dacă suntem cu băgare de seamă la noi înșine și dacă suntem împreună cu împăratul nostru, el se sfârșește. El a fost făcut pentru a fi călcat de picioarele noastre, dacă voim. Sfântul Ioan, gură de aur.